Én, én egy ilyen elméleti keretet szeretnék adni ennek a dolognak, ami valószínűleg unalmas lesz, de mivel csak 5 percán van, ezért nem fog sokáig tartani, viszont fontosnak tartom, hogy azt tisztázzuk, hogy, hogy a, a, a nagyon sokat emlegetett State capture hogyan jutott el a tudomány, meg hogyan jutottunk el mi itt Magyarországon, és hogy pontosan mit értünk alatta, mert szerintem így keverednek a fogalmat. Aha, igen. Az elméletek azok a 70-es években kezdődtek, és amiről ugye szól ez a, ez a State Capture körüli irodalom, az, az mindig az üzlet és az állam közötti viszony. Az üzlet alatt lehet érteni cégeket, érdekcsoportokat, üzleti érdekcsoportokat. Az állam alatt általában szabályokat, törvényeket, politikusokat, kormányzati tisztviselőket és intézményeket értenek a különböző kutatók. És egy ilyen hatalmi viszonyról van szó, általában onnan indultak az elméletek, hogy az üzleti szektor befolyásolni próbálja a törvényhozást, annak érdekében, hogy számukra kedvező szabályok szülessenek. Ez a 70-es években indult ez a fajta kutatási trend, és erre az alapelméletre épültek rá különböző elméletek, és változtak így az évtizedek során. A 80-as évekre annyira, annyiban finomodott, hogy nem az üzleti szektort általában nézték, hanem különböző üzleti csoportok egymás közötti versenyét elemezték a kutatók, hogy az államot az állam milyen módon próbálják befolyásolni. Itt jelent meg a járadékvadászatnak a fogalma is amit ugye manapság sokat hallunk Magyarországon is a trafikügy kapcsán, tehát hogy milyen eszközöket milyen számszerűsíteni kezdték azt, hogy, hogy mennyibe kerül egy-egy üzleti csoportnak vagy egy-egy cégnek a jogszabályok befolyásolása, illetve számszerűsíteni kezdték az ezáltal okozott, tehát a, a, az üzleti szektor számára kedvező javaslat vagy törvények, szabályok által okozott társadalmi kárt is. Ami közös ezekben az elméletekben, hogy az állam, soha nem közérdeket képvisel, hanem mindig a saját hatalmának az újratermelését tűzi ki, maga elé célul, és ez szerint hozza a szabályokat. Illetve az is közös bennük, hogy, hogy ennek az állami hatalomnak az újra termelődése a cél, a haszon, és soha nem egyes kormányzati tisztviselők magánhasznáról beszélnek. A 90-es években viszont megjelentek azok az elméletek, amelyek, ezt a, az állam fogivejtését más szemszögből is nézik, amikor az állam kifejezetten olyan szabályokat hoz, amiket muszáj megkerülni, mert ha nem, akkor nem tud létezni az üzleti szektor, tehát itt már ne az üzleti szektor befolyásolja az államot annak érdekében, hogy számára kedvező szabályozás szülesen, hanem az államhoz teremt olyan helyzetet, hogy le tudja venni a sápját és itt egyéni hasznot is hajt. Ez lelő elsősorban egyéni hasznot a kormánytisztviselőknek, és nem feltétlenül a hatalom megtartása a cél. Um, ezeket azért mondtam el, hogy, hogy világos legyen, hogy, hogy az, az a megközelítés, hogy oligarchák uralják a törvényhozást, az egy nagyon szűk megközelítés csak, amit általában mi itt Magyarországon használunk. Ennél jóval árnyaltabb a kép, és fogják látni, hogy, hogy, hogy, hogy az időt folyamán ez még árnyaltabbá válik. Magának a State a fogalmát, azt a 2000-es évek elején vezették be, mégpedig egy ilyen nagyon egyszerű gyakorlati kutatás következményeként. Szóval azt nézték egy nemzetközi kutatás számai alapján, hogy a, volt, hogy a volt szocialista országokban a cégek milyen módon próbálnak befolyásolni jogszabályokat. Fizetnek vagy nem fizetnek? Ezt a két kérdést tették föl. És arra a következtetésre jutottak, hogy az egész volt szocialista blokkra, a 90-es években az volt jellemző, hogy voltak azok a cégek, amelyek nagyon jó állami kapcsolatokkal rendelkeztek. Általában ezek állami tulajdonú cégek voltak. Ezeknek nem kellett fizetniük ahhoz, hogy befolyásolják a jogszabályalkotást. Ezeket nevezte az a kutatócsoport befolyásos cégeknek. Voltak azok a cégek, amelyek újonnan jöttek a piacra, nem rendelkeztek ezekkel a kapcsolatokkal, sokszor külföldítők állt mögöttük, és ezeket nevezték úgynevezett captor cégeknek, és innen jött a state capture fogalma, ami aztán így elterjedt a nemzetközi szakirodalomban. Tehát kifejezett, amikor egy cég lefizeti az államot azért, hogy, hogy a számára kedvező szabályozás szülessen. És ez valóban így volt a 90-es években, ez, ez abszolút jellemző volt a a országokra, de azért azóta árnyalódott a kép, például ugye Oroszországról kutatás kimutatta, hogy a 98-es krízis után ez az oligarha uralom, ez megváltozott, és, és annyira erősödött meg az állami intézményrendszer, hogy igazából már az állam hajtotta maga alá a cégeket, és azért azt megfigyeljük Magyarországon is, hogy, hogy a cégek nagyon hamar képesek alkalmazkodni egy új, újfajta keretrendszerhez. És akkor ezt az újfajta keretrendszert, vagy inkább azt mondom, hogy a különböző, a stratégiákat foglalja össze ez a táblázat, ez már a 2000-es évek elején született. Ugye itt az elmélet abból indul ki, hogy ha, ha, ha valamilyen csoport hatalomra kerül egy adott országban, akkor két dologról kell döntenie. Az egyik dolog az, hogy, hogy engedi azt, hogy más politikai csoportok is versenybe szálljanak a következő vagy négy év múlva a hatalomért. A másik, amiről döntenie kell, hogy ami járadékot összeszed, levadás az üzleti szektorból, azt megosztja e az ő hívei között. És mindegyik megoldásnak van előnye hátránya, és minden, és a négyféle, igen az összesen négyféle stratégiának különböző elnevezéseket adtak a kutatók, hogyha ugye engedi a politikai versenyt az adott hatalom, akkor nagyobb az esély a leváltására, ha nem engedi, akkor viszont drágább az egész rendszer fenntartása. Hogyha osztozik a járadékon a lojális hívekkel, akkor kevesebb jut neki a rendszer fenntartására, viszont van egy hű szavazóbázisa, tehát nagyobb az esély az újraválasztásra. Ha nem osztozik a járadékon, akkor több neki, és ö, ö, viszont ö, nincs egy ilyen lojális szavazóbázisa. Nagyon ritka az, amikor egy ország egy darab stratégiát választ, általában ezek kevertek. Azon el lehet gondolkodni, hogy Magyarország honnan, hova tart. Én azt gondolom, hogy most azért a, inkább a párt és állam fúziója kategóriába tartozunk, tehát amikor nem engedik a politikai verseny, nyilván nem bejúr tehát hogy, hogy az, az létezik, de különböző módokat nagyon megnehezítik és viszont a, a, a szavazótábor megkapja a maga fizettségét. Ami lényeges és új ö, elem, ezekben a kutatásokban, és akkor itt az én mondom, hogy a kutató mindig a történelem után jár, tehát hogy csak azt tudja elmondani, hogy mi történt, az, hogy akármelyik stratégiát választja egy állam, erre egy intézményrendszert épít ki. Tehát nem adhok jellegel történik, hogy most akkor ö, nem tudom, kiválom, klientelizmus van, és, és engedem a versenyt, és még osztozok is a járadokon, hanem emellett így építem fel a politikát, így építem fel az állami intézményrendszert, így fog kinézni az állami számbevőszék, az ombudsman, a bíróság, az ügyészség, hogy ezt a rendszert tudja szolgálni. És, uh, és akkor az utolsó gondolat az az, hogy mi történt mindezek fényében a gyakorlatban a mi régiómban közép-kelet-európában. Ugye a 90-es évek során három lényeges változás volt. Az egyik a privatizáció, ami azért lássuk be, tőke hiányosan zajlott, tehát külföldi tőke kellett hozzá, a másik egy viszonylag gyenge intézményrendszer, tehát ugye szabályozást átvettünk sok helyről, de, de ezeknek a végrehajtása a mai napig gyengély és ez nem csak Magyarország, hanem az egész régióra igaz. És ezen kívül pedig a régió sajátossága ez az átláthatatlan pártfinanszírozási rendszer, ami amellett, hogy átláthatatlan, nagy mértékben támaszkodik az üzleti szektorra, ugye az állam nem tudja ezt a problémát megoldani. És akkor ebből kialakult egy olyan elit, amit a szakirodalom a külföldi befektetők és azok szövetségesei elitjének nevez, Azért adom lényegesnek az elit kiemelését, mert mindezeket az intézményeket, amelyeket a különböző stratégiákra építenek, ezek az emberek hozzák létre. Tehát attól függően, hogy milyen az elit, milyen döntéseket hoz, fog változni az intézményrendszer, illetve magának az elitnek az integritás szinte nagyban befolyásolja egy ország korrupciós szintjét és gazdasági helyzetét. Magyarországon pedig úgy alakult a helyzet, és akkor ez a, az utolsó ilyen kutatási adat, hogy a 90-es években nem csak két politikai tábor volt a szintjén, hanem azt mutatja a TOP 200 cég vezető tisztségviselőinek és a politikusoknak a, az összefüggéseit elemző kutatás, hogy a cégek is egyértelműen politikai táborokra osztódnak, tehát az üzleti szektor is azt szerint hozza az üzleti döntéseit, hogy, melyek, hogy mely politikai táborhoz tartoznak az ő cégei. És olyannyira így alakult ez, hogy, hogy minden egyes választás után egyre növekedett a politikailag elkötelezett cégek száma, de egyre lassabb ütemben, és a 2000-es évek elejére ez a piac gyakorlatilag telítődött. Tehát, hogy, hogy nyilván vannak még új cégek, akiket be lehet cserkészni, de azért a a TOP 200 cég tőke erejének 40%-a a kutatások szerint politikai alapon már leosztódott. És én azt gondolom, hogy Magyarországon ma azt láthatjuk, hogy, hogy ugyanolyan gyenge végrehajtási rendszer, intézményrendszerrel, ugyanúgy a cégekre támaszkodó pártokkal állunk szembe. Viszont a cégekből származó nyerességet valahogy növelni próbálja az elit, és akkor erre láthatunk új stratégiákat, aminek egy része, és mondom csak egy szelete ez az oligalfa befolyásolja az államot. Ennél valószínűleg komplexebb a kép, de hogy ezt később fogjuk tudni értékelni tudományösszenfondban mindenképpen. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! Ähm, azonló, nem annyira a korrupcióról beszélni, mérni, az ö, a mi, kapcsolódóan azt ö, vizsgáltak meg, hogy a kormányhátás mennyire változott meg a korrupció szerkezete Magyarországon, egész pontosan, hogy, hogy a jelenlegi kormánypártok azok milyen stratégia mentén szervezték meg a, a hatalmi berendezkedésüket. És ezzel kapcsolatban, ez egyébként annyiban is kapcsolódik a marimia mert amikor még ő lett akkor jött ki az jelentése, amik hogy jó minősége van minőség, a korrupciós folyamatok Magyarországon manapság. És akkor el is indítanám a történetet. Ami összeszedtem, hogy mi voltak, mik voltak azok az előfeltételek, amik megállapodtak egy ilyen folyamatnak, vagy koncepciónak, és azt láttam, hogy egyrészt vannak ennek a természetes adottsága idézőjel. Mert hát én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy a Fidesz, mint párt, illetve az körüli gazdasági életcsoportok mennyire tudtak stratégiát tervezni, akkor azt látjuk, hogy ez kellett az, hogy mind a gazdasági, mind a politikai centrum stabil legyen, és a köztük lévő bizalmi viszony is megvan. Ha azt nézzük, hogy például korábban a szocialista korványok alatt, nyilván nem lehet azt mondani, hogy sokkal alacsonyabb volt a korrupció szintje, de nem volt meg ez a bizalmi viszony a politika és a gazdaság között, és ez valószínűleg annak is köszönhető, mert a legfőbb szereplői ennek a, ennek a konstrukciónak, akik ugye nyilván van és Viktor és is köztük, azért ismertem van egy, egy olyan viszony, ami eddig az eddigi politikai ismereteink alapján nem borult meg, vagy valamiféle egyensúly létezik ebben, és amiben, ami szintén fontos, hogy hogy nem csak köztük nem voltak, hanem ők a saját területükön idézőjelben is stabilan. Tehát, hogy sem, nem érzékeljük azt, hogy bármikor a politikai hatalma veszélyben de azt sem érezzük, hogy egyébként Simics Kanajost fenyegetné a saját, legalábbis a Fidesz köz, körüli érdekcsoportokban az ő pozícióját fenyegetné veszély. Ez csak egy adottság, tehát ezt csak azért mondom, hogy, hogy ebből ez ez annak a lehetőségét, hogy egy ilyen nagyon centralizált politikai-gazdasági konstrukció álljon föl, de ez tervszerűséget is igényelt, és írtam fel azt, gazdasági-politikai befektetések, ami, ami szerintem 2002-ben alapozódott meg, amikor elvezették a választásokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy a hatalom megőrzéséhez szükséges média és politikai intézmények nem állnak a, a rendelkezésükre. Ugye ekkor, ekkor kezdődött a, a Fidesz közeli körüli médiabirodalom felépítésre. Emlékezhetünk, hogy ez nagyjából a, az Új Magyarország-Magyar Nemzet fúzióval indult, aztán hiltéri megalapítás, Lánchíd Rádió heti válasz megkebelezése, később aztán ugye a a szociál a Klasznaú üzlet, amiből persze aztán pofárás is lett a szociknak. Tehát, hogy volt egy, egy tudatos építkezés ugyanígy a politikai intézményekben, ami főleg a század vég körön belül meg a nézőpont intézet felfutatásával lehetett érzékelni. És ez, tehát én azt gondolom, hogy ezt felismerték a, a, a Fidesz politikusai, illetve gazdasági. Um, emberei, hogy, hogy enélkül a befektetés nélkül nem tudják megteremteni ezt a önmagát reprodukálni képes rendszert. És erre, erre volt az Orbánnak, tehát erre is vonatkozott az a, az a mondat, hogy egyszer kell nyerni, de akkor nagyon, mert tudta, hogy, ő, hogy ha egyszer megszerezik a hatalmat egy ilyen stabil intézményi háttér mellett, akkor ezt sokkal könnyebb ezt megtartani. Na most amiről kevésbé még beszélni, ez a felszes politikai kontroll, ami, ami, ami hát akár, nyilván sokak nem szimpatikus, de szerintem egy komoly politikai teljesítmény, amit az orbán kormány, illetve amit a miniszterelnök jelenleg megvalósít, hogy egy olyan frakciót raklott össze, hogy kértünk 260 hány ember, akik úgy tűnik, hogy gyakorlatilag kritikalinak, hogy mindent megszavaznak, és ez nagyban megkönnyíti a magánérdekek érvényesítését, hogyha nincsen, hogyha olyan kontrollt tud gyakorolni a frakció felett, ami nem vett fel kérdéseket. Itt egyébként sok, Újságilva jelmélet, hogy ez hogyan valósul meg, mert legendák vannak, hogy mik történtek ott a felcsúti raporton, a 2010-es választása közvetlen közelében, hogy, hogy hogyan tartják egyben ezt a fegyelmet, ez működik, tehát ezt azért el kell ismerni, hogy ez politikai teljesítmény, és különösen szeretem, van a mindenkori frakcióvezetőnek, aki, aki, aki ezt a fegyelmet tartja, és akinek a szerepjére még később vissza is fogok térni. Csak hallatok, mert szinte már eltetszett egy perc. Jó, igen. Tehát, hogy az, a kétharmados feltalálás fel fel azért volt fontos, mert egyszer lehet garantálni a, a politikai és az igazgatási pozíciók betöltését. Ugye erre utaltak a nagyok is, hogy itt azt látjuk, hogy vannak a tisztán politikai pozíciók, amiket fönt sorolták föl, de a kétharmados többség arra is eredendő volt, hogy az, az is lehetőséget teremtett, hogy az igazgatási szabályozási pozíciókat is ö, elfoglalja a, a, a kormány és a kormány közel érdekkör, és ennek érdekében, ezt látjátok a 30 sorban, hogy ugye még a törvények módosítására is hajlandóak voltak, tehát megtertették annak a törvény körülményeit, úgy azokat az embereket teljesik az igazgatási pozícióba, akik, akik kiszolgálják ezeket az érdekköröket. Egyébként most nem fog belemenni benne a részletekbe, de ezt örülteg örül is egy a Facebookra a Marietta, hogy, hogy nézzétek meg, hát a Bodoki Tamás és a Pekerandisnak a, a, a munkájából ezek is szépen lekövetették, akikről van szó, de most ezzel nem húznám az idők. A lényeg az az, hogy, hogy érzékelhető volt egy olyan folyamat, amelynek a végén felálltak ilyen, hogy mondjam, érdekvonalak, tehát a, a, mind a közveszerzési területén, mind a, a média világában, a, a fejlesztési politikában lehetett érzékelni azt, hogy gyakorlatilag az összes láncszem, amely, amelyek részt vesznek a források kiosztásának folyamatában, azok befolyás alá kerülnek, és egyébként ez most tetőzött egész pontosan, amikor az NFI konkrétan bevitték a miniszerelési a gyakorlatilag a politikai és igazgatási pozíciók között ma már alig érzékelni különbséget egyes területeken. Igen, akkor még a célja jönnek az rendszernek, amit én azt állítottam meg, hogy egyrészt a beketetéseknek finanszírozása, tehát itt látszik az, hogy amikor a amikor a súlyosan torzuló állami hirdetési piacot tesszik alá, akkor látjuk, hogy igazából vissza, itt gyakorlatilag vissza szerzik azt a pénzt, amit bele töltöttek a szocialista kormányok alatt, látjuk, hogy a a kivégezték, tehát a klassz, is. A klassz jött ki jól, az összes állami hirdetés náluk landolt, és ez, ami az állami hirdetések manipulásán keresztül, és ugye van a szabályzás általi jogosultságok befolyásolása, ez, a, ez is a média világában legjobban megfigyelhető ahol a frekvenciák kiosztások elég egyértelműen a földbilletpályázatoknál is azt látjuk, hogy ö, érdekkörben landolnak, és a természetesen a közbeszerzések, amiket amikor sokat beszéltünk itt, azt jövőződöttem fel, hogy eurókált rendszer, mert, mert itt azt figyeltük meg, hogy igazából a közgép ugye minden piaci szektor, az építőkiparban belül is minden szektorban nagyon erős, tehát ők nem tudom, szemvíz kezdve egészen vasúti tényleg bármikát tudnak építeni, az a megoldása, hogy igazából ők nem mindig hozzák az infrastruktúrát, gyakorlatilag a közgép egy ilyen, egy ilyen, ne tehát, hogy igazából azért kell bevenni a konzorciumba közlépet, hogy mennyire ez a pályázatot indíthatná, egyszerűen mondhatnám, és a tapasztatok ezt mutatják. Jó, és akkor a célok fenntartása, a célok másik fejezetében a fenntarthatóságra tértem ki, hogy a rendszernek nyilván fontos eleme az, hogy tudja magát reprodukálni. A média terjeszkedés, ugye a Metropolt rögtön megszerezték a tv 2 re megszerzése is van a kísérletek, bámas útnyi, hogy ezt inkább ö, ha fogják, és van egy érzékelő érzékeltő ö, bátorság, vagy felbátorodás is, Tehát ugye egy, egy nagyobb konfrontáció van a Simicska kör és a Csámi Sándor között, a Lázár és a családi közti csörtéket, én abszolút ennek tudom benne, meg az én információt, amit amiről beszéltek, hogy ez, hogy ez egyáltalán nem a Lázárnak a magánakciója és azt is látszik, hogy az államasítási folyamatok felpörgetésével van egy van egy szándék arra vonatkozóan, hogy az energiapiaci szektort is valamilyen módon az államon keresztül újra, újra hozzák, ez persze egyébként -egy csak egy feltételezés, de azért vannak erre vonatkozó egyébként -egy és a másik eszköz pedig a manipuláció piaci torzítások, ami hát a klubrádjónál lehetett ezt észrevenni az őjött és hát közszörületi kiötések piacán, aminek ami nekem különösen kedvel a történetem, ez az eszma sztori, amit az utolsó napra ezt tettem be mert ez szerintem nagyon jól mutatja az rendszernek a lényegét, ugye ezt főleg a kreatív dolgozta föl, az átlacos írt hogy a mai hírszitkó szerint a cége akarta venni ezt a bagyar spanyol közterületi hirdető de nem sikerült kétszeretés párt pártvisel a vége lett az egyeztetés, nem. És aztán az, az, annak az évnek a végén jött egy közlekedési törvény módosítás, amire később kiderült, hogy volt közgépes államtitkár, NFM államtitkár is közreállt az elkészülésében, ami egy nagyon nagy rész. Tehát hogy megtiltotta az eszmanlát a felületek, a használt felületek használatát, gyakorlatilag a 80%-okat, és ezzel teljesen ellenetetlenítette a céget, csak azért a Simicska nem tudta megvenni, de gyakorlatilag erre nem volt más, normális magyarázat, és igazából azott se cincsáfolták is, nem is találtam erre más magyarázatot, és azt lehetett, most azt érzékelhetjük, hogy hát az a a kalkuláció, hogy ez nagyjából egy milyen forint központi adóbevétel és jelent a Magyar Államnak, hogy 600 millió forint az önkormányzatoknak, munkahelyek kerültek vele, veszélybe, és kötelezettség, szegélyes eljárás és kártérítési perek is kilézik a Magyar Állam nem csak azért, mert Hát volt egy magyar-spanyol cég, amelyik egyébként um, a piaci fele volt a mai City posternek, és azt lehet még ehhez kapcsolatban elmondani, hogy ha jól emlékszem, akkor alami 5000-es volt, voltak ilyen közszíri táplányok a cégek és Ezeket, ezeket a törvény úgy le kell szerelni ezeket más sorjában, tehát nem csak újakat nem tudnak feltenni, hanem vissza kell vonni az összes ilyen kandelármeghirdetés. Hát, és hát itt szerintem az elég jól látszik, azt, hogy a magánérdekesek közérdek hogyan tud sérülni egy ilyen, ilyen rendszer. És még annyit akartam mondani, hogy csak, ugye a frakcióvezetőnek a szerepére akartam még visszatérni, hogy azt látjuk azért, hogy én úgy tudom, és engem arról informáltak, hogy itt a frakcióvezetők nagyon közel vannak ezekhez a körökhöz, a mindenkori frakcióvezetőkre gondolom. És azt látjuk, hogy például azoknál a korrupciós ügyeknél, mondjuk elműthettem a kontinentál ügyet, tehát a trafik ügyet, vagy a, vagy a Lex CBA-t, ahogy egyértelműen a CBA-nak megfelelően módosították az egyik, a kis-kerlekülön törvény, hogy ez azért is veszélyes ez a rendszer, mert, mert nagyon sérülékeny lesz egy-egy ponton. Tehát gyakorlatilag az néz ki, hogyha a frakcióvezetőt meg tudják valamilyen módon, ugye hát a kontinentálnál kiderült egyértelmű, hogy ez a sánterem, írta a törvényt, ami hát ez egy valami elképesztő, hogy miután a frakcióban nincsen kritika, amit áttól amit át a frakció vezető, azt ők megeszik, így nem tök gyakorlatilag elég kevés pontban megtámadni a rendszert ahhoz, hogy a magán a közérdekkel szemben érvényesítő nyilvássak. Nagyjából elrögtön. Köszönöm a figyelmet! Nem Kicsit előbe a prezibe. Szóval én nem a tudományos igényre helyeztem a hangsúlyt, amit nagyon megköszönök, hogy ezt a tanult kollégáim megcsinálták előttem. Én inkább azt próbáltam megnézni, hogy az átlátszó kis határozója című publicisztikai jellegű összeállítás, ami magyar üzletemberek vagy oligarchák életútját mutatja be, hogy ezek alapján mi látszik, milyenek a magyar oligarchák, mit, árul el, mit árulnak el ezek az életutak Magyarországról, vagy arról a kapitalizmusról, ami 20 évvel a rendszerváltás után bekövetkezett. Tehát én néhány életutat mutatok be, amit szerintem itt együtt bemutatva valamit érzékelhetünk abból, amit mindannyian látunk magunk körül, ezek elég tipikus életutak. Nézzük az első. Van egy tehetséges fiatalember a 80-as években, és akkor rögtön is tovább történik egy gyors lesz. Ugye kis titkár, és akkor egy zárójel, az oligar határozó elején az úgy határoztuk meg az oligarchákat, hogy akik személyes és politikai kapcsolataikat felhasználva. Üzleti, személyes és politikai kapcsolataikat üzleti terjeszkedésre használják föl, és aztán az üzleti terjeszkedést a politikai hatalom bővítésére, és aztán így tovább. Ugye itt egy tehetséges fiatalember kisztitkár, és megházasodik, nem vele, ő Apro Antal, a kommunista államhatalom egyik befolyásos képviselője nem vele házasodik, és még csak nem is egy villával házasodik. És még csak nem is vele házasodik, ő aprópiroska a, a, a kormány idején, Horn egyik a befolyásos munkatársa, szerintem kabinett hanem megházasodik a lányával, tehát gyakorlatilag beházasodik Magyarország modernkori történelmének egyik nagyon befolyásos családjába, és utána egy sikeres vállalkozó lesz, részt ez a privatizációban, és kártkőgyárat lesz, én sokáig nem tudtam, hogy a kártkő az uh, mire használatos, most nem nagyon tudom, de az biztos, hogy, uh, hogy egy állandó megrendelést uh, biztosít annak a cégnek, amelyik ezt gyártja. Tehát ő valójában egy klasszikus oligarcha életutat valósított meg, és akármit is gondolunk róla. Később miniszterelnök Lehet, talán vannak, akik itt a teremben emlékeznek rá, hogy ő majd amikor politikus lett, akkor tartott egy sajtótájékoztatót, amin arról beszélt, hogy eddig üzletember voltam, Schmidt, ezek szó szerinti idézetek, mostantól politikus vagyok. Én azt gondolom, hogy ezt a schmidt ő nem elég ö, alaposan és transzparensen teremtette meg, tehát valójában nem tudjuk, hogy az ő meggazdagodásához, befolyásához hogyan járult hozzá az a családi háttér és a családi háttérből a következő privatizációs rendület vagy üzleti rendszer, amit kiépített. Tehát ez mondjuk egy ilyen életúr. Szóval vagy egy másik tehetséges fiatalember, egy nagyjából hasonló időben, 80-as években, aki életre szóló barátságot köt, ugye ott látjuk, hogy kiről van szó, egy másik tehetséges fiatalemberrel, ők egy gimnáziumba járnak, én is ebben a gimnáziumban jártam, csak egy disclaimer, csak pár évvel később. És ugye az egyikből pártpénztáros, kb. ilyen sokatben, pártpénztáros, adóhivatali elnök, média, építőipari cég tulajdonos, tehát gyakorlatilag egy üzletember lesz. És és a másik volt miniszterelnök lesz, ugye nem ő, tehát itt kicsit keverednek a szerepek, Simicska, itt nem tudjuk, igazából nem tudjuk pontosan ki, ki is a miniszterelnök és ki, ki áll kinek a hátterében, és akkor a folkről része, ugye ő nem egy oligarha, ez egy másik életút. És aztán van egy harmadik tehetséges pillanat, a 90-es évek elején, nagyon örültem, hogy találtam gimnáziumi táblókat mindenkiről. Ugye a Jókor jó helyen van Csányi Sándor, már nem a gimnáziumban, hanem ő gyakorlatilag a. Most már egy Egy rövid államigazgatási karrier valamelyik minisztériumban, mint és Jókor van jó helyen ez egy OTP reklám, nem ez a bajusz, tehát vagy ez a bajusz, de az majd később, tehát hogy, hogy egy reklámfigura, és gyakorlatilag a reklám után pár évvel Csányi Sándor az otp bank, vagy az akkori Országos Takarékpénztárban landó, landol, és gyakorlatilag az OTP-re ez volt kiírva, akkor a reklám szerint is, de a valóságban is az, hogy csak nyerte. Tehát ő ennek a banknak az élére kerül, és ez én nem szeretném kétségbe vonni az ő, üzletemberi tehetségét, mert szerintem ez egy óriási teljesítmény, amit ő az elmúlt 20 évben véghez vit, de az alap az mégiscsak az, hogy egy állami gazdgatási kapcsolatrendszerből landol egy állami bank élén, amit persze sokféleképpen el lehetett volna rontani, de nagyon nehéz volt. Egy anekdókát, ha mondja, ugye a 90-es években üzleti banki szférával foglalkozó újságíró voltam, és az egyik bankár azt mondta, hogy Csányi volt az OTP-be, az Országos Takarékpénztárba, és elment a Treasury részlegre, amit akkor az Országos Takarékpénztárban nem így hívtak. Tehát a Treasury részleg magyarul a bankban meglévő, ott úgy dekkoló pénzmennyiséget kezelést, és ott olyan irodatlan mennyiségű összeg volt, hogy gyakorlatilag aki banküzemhez értett, annak, és Csányi érthet hozzá akkor már, az világos volt, hogy itt akkora mennyiségű pénz, ugye az országos takarítpénztelben betétek voltak, amik az emberek éveken keresztül nem nyúltak, tehát nem foglalkoztak, vagy fiatatták a betéteket, tehát ezt a pénzt folyamatosan mozgatni lehetett. Már ebből olyan mennyiségű, olyan összeget tudott az OTP, hogyha ez jól volt menedzselve, ami, ami hozzájárult a bank későbbi sikereihez. Tehát a bankrehez volt kiírva, és aztán mostanra Magyarország leggazdagabb embere és földesura lett. A földös ura az nem csak képletes értelemben, hanem ugye a földpályázatokon is nyertes, és ez egy nagyon jó kép szerintem róla, amit Orbán Viktor meghajol erről, szerintem meg is kérdeztünk később, és azt mondja, hogy hát ez a tisztelet jele volt, de azért mégis csak elárul valamit itt az országban uralkodó rendszerről, vagy viszonyrendszerről, tehát ez megint egy ilyen életút. Mi a közös ezekben az életutatban? Szerintem ez a legfontosabb. Ugye elsősorban az, hogy egyik se Bill Gates, tehát Uh, és egyik se Steve Jobs, tehát ők nem valami újító erővel, valami innovációban tört, innovációval törtek be a magyar gazdaságba, semmelyikük nevéhez nem fűződik uh, olyan típusú innováció létrehozása, mint az előbb említett amerikai üzletemberek. Ezek az üzletemberek a politikai, személyes, állami kapcsolatrendszerüket felhasználva lettek, uh, gazdagok, mindannyian a top 100 tagjai, tehát a, a Noemi által említett magyarországi elit részei, és hát jöjjnek egy stadionban. Ugye nem egyenlő feltételek, nem szabad verseny mellett lettek ők a leggazdagabbak. A pálya nagyon sok szempontból fejlőjük lejtett, tehát a vagyon további politikai, és most azt történik, hogy a vagyonukat és a befolyásukat a további politikai befolyásszerzéssel és további jó szerzésre használják föl. És hát a politika ebben sok szempontból segíti őket, tehát a baloldal számára azok, akiket mi oligarcháknak hívunk, azok nem oligarchák, hanem nekünk kedves üzletemberek, a jobboldal számára pedig, ezt Orbán Viktor a parlamentben is kimondta, itt nemzeti van szó, tehát nemzeti polgárságról, nem, nem oligarchákról. Ugye jelenleg az átlátszó kis oligar határozójában 13 ö, ö, életrajz van, csupán kapacitási miatt nincs több gyakorlatilag, tehát lehetne még. És itt a végére még beraktam egy mai egy képet, ugye újabbak és újabbak keretkeznek, tehát ez sokat elárul a magyar kapitalizmusról, hogy ö, falvakban városokban kis, kisebb és nagyobb oligarchák keretkeznek, ez felcsuk polgármestere, aki a mai hív. Szerint tagja a top nak 88. helyen földtulajdonosként és tulajdonosként ugye ő van egy építőjági cége és is egyre több nyert, 88. helyen van. Tehát ezek az életutat jelzik azt, hogy voltak ma szerintem Magyarország és a magyar kapitalizmus, és akkor csak tényleg egy ilyen zárszó, hogy, hogy mi van azokkal a teljességes emberekkel, akik nem akartak vagy nem akarnak, hogy uh, politikai és uh, személyes vagy családi kapcsolataikat használják, ők hol vannak elmentük Magyarországról, itt a Magyarországon, tehát mihez kezdenek igazából, csak az a nagy kérdés, hogy ők hogyan élik meg ezt, és, és hogy uh, lesz-e bennük elég energia valamikor is uh, belekezdeni bármibe Magyarországon egy ilyen feltétlen rendszer mellett. Köszönöm. Akkor fűzném a beszélgetést azzal, hogy kezdjük dani van, mert te többször tettél utalást arra, hogy információit szerint, illetve neked azt mondták, és Attila és a Dani és Hoknyom az dolgoznak, hogy az oligarchák életét, a cégeiknek az összefonódásait az állami szektorral hogyan lehet kutatni, hogyan szerzitek ezeket az inkókat. Ne, hát direkt nem azt mondtam, hogy X és -y, y cégégyzék alapján mert nem azt mondani, hogy, hogy. Pont az a probléma, hogy vannak a, a, a ennek a viszonyrendszernek olyan pontjai, amiket gyakorlatilag adminisztratívben nem nagyon tudunk rekonstruálni, Tehát azt, hogy hogyan zajlik egy politikai döntéshozatal például, vagy azt, hogy mi alapján születnek meg politikai döntések, vagy az, hogy Lázár János találkozott-e valaha, vagy találkozik esélyek is válassan, és hogyan találkozik, és hol találkozik. Ez. Erről nincsen bizonyos tudásaink. Vannak körülötte, vannak emberek, akik valamennyire álltnak ezekre a viszonyokra, és itt valószínűsítéseket lehet tenni, illetve a folyamatok meg megpróbáljuk valahogy visszafejteni, hogy mi történt. Nyilván ez hát mindig benne van, egy lehetőségű, ezt ha, ha is kell. Egyébként pedig hát abból tudunk kiindulni, ami a szemünk az válik. Tehát a, a, az, hogy hogyan alkulnak a, cég, a, cég, a hálózatok illetve hogy milyen, törvényeket, milyen törvények, milyen érdekeket szolgálnak, abból azért hogy tehát ez az esztmosztor, hogy ezt azért hoztam föl, mert itt annyira, annyira tisztán látszik az, hogy a magánérdek felülírja a érdeket, hogy szerint az indoklásban nem is próbáltak ezt mondani, nem, nem is, nem lehetett ezt megkielőjelezni. És egy origar uh, határozós profilnál hogy az zajlik az anyaggyűjtés? Hát uh, nehezen egyébként, mert uh, uh, ezek az írások azért arra épülnének, hogy a magyar sajtó uh, feldolgozott uh, fontos életrajzokat, tehát, hogy, illetve fontos üzleti döntéseket. És sajnos az látszik, hogy uh, Különböző okból nem nagyon, illetve bizonyos esetekben egyáltalán nincsnek feldolgozva életek, tehát azért több nével hangzik a szerkesztőségben, hogy kiről kéne írni egy ilyen rövid életrajzot. Ez mondjuk azt feltételezni, hogy ezek a cikkek megjelentek mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, tehát hogy ki hogyan gazdagodott meg, annak a, a történet az, az a magyar sajtóban feldolgozott lenne. Ez kevés kivételtől eltekintve nincsen így, tehát nagyon nehéz összerakni az életrajzokat, ezért is inkább ilyen anekdotikusak valójában. Tehát, tehát a újságíróként vagy Budapesten és környékén mozgó emberként persze az ember nagyon sokfajta történetet hal, amire lehet utalni, utalgatni, sorok között írni, de nincs meg ezek a történetek, nem lettek ezek a történetek annak idején megírva, nagyon nehéz ezeknek utána nyomozni, ez a 90-es évek erejére épp úgy érvényes, mint, mint aztán a 90-es évek második felére. Tehát az egész privatizációs történet nincs sztori szinten jól megírva. És gondolom, anekdotákra nem igazán lehet jó elméleti, korrupciós ugye elemzését, state elemzést alapozni, vagy hogyan, hogyan zajlik ez tudományos szempontból? Nyilván én most ugye abszolút visszafogottan kifejezetten a tudományos Eredményeket mutattam be, és nagyon tudatosan is. A tehát Transparency International-ként nyilván ugyanezekre az anekdotákra támaszkodik az ember, és, és megpróbál, megpróbálja megnézni, hogy ez mennyire valósul meg Magyarországon. Erre a Transparency international mondjuk vannak különböző módszerei, amikkel ezeket nézés és akkor ezek nemzetközileg kipróbáltak, eddig én ugye ezeket használtam, vagy hogy, hogy mi ezeket használtuk a 90-ben és azokat adtuk elő. Ami, amit úgy általában az irodalom csinál, vagy a kutatók csinálnak, az ugyanez, hogy látnak jelenségeket, és akkor megpróbálnak mögé valamilyen elméletet kreálni, ugye bemutattam közülük párat, aztán valahogy tesztelik. Most minden kutatás, ugye nagyon egy idő után lehet cáfolni, meg, meg, meg van, egy, van egy másik szempont is mindig. Tehát, hogy érdemes több, több szempontból nézni, um, akkor én akkor szeretek ugye valamilyen eredményre hivatkozni, hogyha két-három szempontból már úgy bizonyítást nyer, de pont ezekben az ügyekben azért ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy hogy most utáni június utal foglalkozom azzal, hogy ezt így olvasom intenzíven, és, és azt látom, hogy, hogy hát ez, ez nem egy ilyen exakt dolog, hogy most akkor meggyógyult a beteg, vagy nem gyógyult meg a beteg, hanem, hanem, hanem azokat, ezek a társadalmi folyamatok egyrészt rejtettek, másrészt még nagyon gyorsan tudnak változni, és egyértelműen a, a politikai környezet meg tudja határozni azt, hogy hogyan hogy, hogy, hogy változnak. Úgyhogy úgy, hogy nagyon nehezen mondom erre a tudományára, azt, hogy, hogy pontos és tud lenni. És szerinted Magyarországnak a rendszerváltás óta története korrupció szempontjából korszakolható valamihez szinten, hiszen ez a transparancy jelentés is minőségbeli változásról beszélt? És ezt nagyjából itt is megpróbáltam bemutatni, hogy ugye egy viszonylag gyenge intézményrendszer az mindig nagyon magas korrupciós kockázatot rejt és ez nem sokat változott a rendszerváltás óta. Az EU csatlakozás volt egy ilyen mérföldkő, amikor az egész régióban Magyarországon is javultak a korrupciós mutatók, mert hogy stabilizálódott maga a jogrendszer, de a végrehajtás az a mai napig nem stimmel, sőt, ugye azóta már a maga jogrendszer stabilitása is komolyan megkérdőjeleződött, és ez volt az a, az a váltás, amit, amit mi is jeleztünk, hogy, hogy az eddig legalább elméletben létező jó rendszer most már az ellentben sem olyan jó, gyakorlatot pedig hagyjuk. És akár elméletben, akár gyakorlatban vannak klasszikus olyan szektorok, iparágok, amikre az a igarhák rátelepszenek, hogy pár elhangzik, de, hogy próbáljunk meg egy felsorolást csinálni, hogy mi az, amire. Hogyha lennézek egy országra, nem csak Magyarország, akkor, akkor valószínű, hogy ott akár a korrupcióról is. Szerintem ami alapvető, ahol, ahol kicsi a verseny, ott, ott nagyon könnyű, és akkor ez függhet tartó függ, Tudom, hogy nem sok olaja van, nyilván ez egy ö, faktor. Igen, talán ez az, amit itt kiemelni, hogy a verseny minősége a Illetve ahol, ahol olyan feltételeket teremtenek, ahogy kicsi vagy nem lesz, nem lesz verseny, ugye erre klasszikusan az építőipart, Magyarország építőipart lehet szerintem példaként említeni, Tehát, ö, ö, Azért arra talán mindannyian emlékszünk, hogy amikor az első Orbán kormány alatt az autópályák, illetve már a 94-98-ig uralkodó szocialista kormány alatt az autópálya építések elkezdődtek, akkor ezeket elsősorban külföldi cégekkel végeztették, és utána az első, kormány alatt, az első Orbán kormány alatt egy nagyon erős. Hát kampány kezdődött annak érdekében, hogy ezek az építkezések nemzeti tulajdonban lévő, vagy magyar magántulajdonban lévő cégekkel ö, történjenek meg, hogy ebben mennyi volt a, annak a tudatossága, hogy ezt kivegyék a nemzetközi tőkekezéből, és ez inkább olyan ö, cégek kezébe kerüljön, amelyik közelebb állnak a magyar politikához, vagy könnyebb velük tárgyalni, vagy könnyebb megegyezést kötni velük, az persze szerintem egy... Nagy kérdés, hogy mennyiben volt ez tudatos építkezés, szerintem igen. De mondjuk az építőiparon abszolút az látszik, hogy a 90-es évekhez képest nagyon nagyot változott a magyar építőipar struktúrája. De ez más szektorokon is látszik. Tehát szerintem a mostani elmúlt három évben nagyon sok szektoron lehet látni azt, hogy az állam, az állam olyan feltételeket teremt, ami Kisebb, aminek az eredmények kisebb verseny, ugye a telekom és is ilyen szerintem a kiskereskedelmi szektorban egyértelmű jelei látszanak ennek, és nem szóval ebben maximális tudatosság van, tehát hogy a nyugati befektetőket ezekből a szektorokból elviaszták, hogy kiszorítsák, és az olyan cégek, ezeket a szektorokat olyan cégek uralják, amelyek közelebb állnak a magyar politikához, és ilyen értelemben közvetettem vagy közvetve a magyar politika finanszírozás részeivé válnak. És mennyire súlyos a helyzet? Tehát ez egy haladási irány, és hol fogunk kikötni a végén, hogyha minden szektorban sikerül helyzetet, teremteni? Emlékszem, hiszem, hiszem egy Csányi Zsándel interjúra az oligót csinálta le, azt hiszem még, talán, azt hiszem így idén, mint a Balambos Marcia csinálta, és akkor azt a hogy, megkérdezte marci Csányi-tól, hogy Hát, hogyha simiskával most akkor hogyan van ez a viszony és hogy mennyire, és akkor azt mondta, hogy hát abban alapvetően nincsen konfliktus, mert hogy hát én alapvetően most az agráriumban terjeszkedem, a Lajosnak ott van nem tudom, média, a média, a, a, az építőipar, stb. stb. stb. stb. Begyomulnak a vákumban, nyilván, csak ugye az van, hogy az amikor a politikai válto-gazdasági gyermek minden, akkor valószínűleg én azért most egyértelmű törés van, mert nem törés vannak a hanem itt azért, ha jövőre ha, ha marad ez a kormány, mert hát ez egy jó esély van, akkor szerintem itt elég háborús viszonyok a szemeket. Ez, ez a logikája a rendszernek, nekem az a benyomásom, hogy a politikai hátteres érzel magad, mert annál bátrabban mersz beterni más piacokra. hát ugye láttuk, hogyha szabályzás ennyire befolyásod van, vagy ilyen könnyen tud alakítani, azért az nagyon erős eh, politikai potenciál, jelent. E, mindenki tudja, hogy ki az a Simicska, Bajos? De nem Én kell, hogy mindenki nem okay. Nemzetközi összehasonlításban mi a simicska mennyire vagyunk rossz helyzetben? Hát, Szerintem így a közép kelet európában ez azért viszonylag új, tehát ami, ami Magyarországon zajlik, úgyhogy én még nem látom a nemzetközi számokból, tehát magukval a kutatásokból, hogy, hogy annyira rossz helyzetben lennénk, Magyarország közepesen korrupt ország, Európai Unión belül az utolsó harmadban, a régión pedig viszonylag jó helyen, 4.5. helyen állunk általában, de, de azért szerintem ez, ez a jelenség, ez ez olyan, amivel később, aminek később lesznek ilyen mérhető hatásai ezekre a statisztikákra is. És egyelőre még úgy a, a tudomány nem nagyon tud mit kezdeni vele, meg ezek a bevált korrupciós mérőszámok. E, ugye még transzparens szinten elég komoly konfliktusunk volt, a, ez van ez az országramsor, ami minden évben kijön, és tavaly Magyarország mondjuk változott a módszertan, és Magyarország jelentősen javított az eddigi pozícióján, e, ami nagyon sok mindennek köszönhető, ugye régebbi adatokkal dolgoznak, nem tudom. Tehát, hogy, hogy viszonylag rövid idő alatt Magyarországon olyan változás, ami nem tudnak ezek, amiről számok egyelőre lekövetni, de, de az biztos, hogy, hogy ha a korrupció szintjét nézzük, akkor, akkor ez nem egy jó irány, tehát hogy, hogy középtávon valószínűleg romlani fognak ezek a mutatók. Azért az a jó kérdés, minőségek mit tekinthetünk jobb, vagy kevésbé szituációnak, tehát hogyha Oroszországot vesszük alapul, ahol ugye van egyfajta ilyen egyensúlyozás különböző oligarchák között a politikai hatalom részéről, lehet azt mondani, hogy ez bizonyos tekintetben egészséges, vagy nem tudom, egy-egy nagyobb egyesüttelen, hogy hogyha nagyon egy irányban csoportosanak a források. De hát ugye, gyakorlatban meg ugye arról van szó, hogy magánérdekek, érdeményes vagyok közédekek fölött, tehát nehéz így igazságot találni igazából. Nem is kell fel. Szerintem az irány már jó. A sebességgel voltak kis gondjaim, de azok az elmúlt pár évben abszolút felgyorsultak, tehát a 90-es évek még ilyen szempontból más volt. tehát Garhák korszakát hozta Magyarországon, most a 2010-es évek eleje óta ez egy más minőséget látunk magunk körül, tehát változás mindenképpen van. Én sem hasonlítanám össze, hogy ez egyik jó vagy rossz. Szerintem a versenygólligarchák is legalább olyan rossz orszak volt Magyarország szempontjából, mint ez a mostami. Talán annyi valóban a biztató, hogy például itt most ennyi ember ül, és erről beszélget, ami azt jelenti, hogy elég sok ember fejében forognak ilyen gondolatok, hogy jó, ez Magyarországnak nem jó. Tehát én azt látom, hogy mondjuk a másfél vagy két évvel ezelőtti helyzethez képest, legalább beszélgetés van erről, tehát ez a vitáknak azóta részévé vált. Volt olyan korszak, amikor maga az oligarha kifejezés nem volt a magyar közéleti viták része, ebben szerintem az átlátszó nagyon jelentős szerepet játszott, hogy ez közéleti vita szintjén bekerült, hogy erről az emberek beszélgetnek, hogy maguk körül, megnéz, maguk körül köré néznek, hogy milyen is az a kapitalizmus, amiben élnek? A trafikkoncesziós pályázatok visszaéléséhez nem nagyon sok embernek megmutatták, hogy ez a kicsi és nagy szinten hogyan működik, és mindenki elgondolkozhat, hogy ilyen országban akar élni, és mit tesz annak érdekében, hogy milyen ilyen országban érnek élni? Én még visszatérnék arra, amit említettél az előadásodban, hogy vannak hasonlóságok az oligarháti életútjaiban, van olyanunk, hogy mint oligarha vannak, jellegzetességek? Hogyan ismerhetjük fel azt a aki akiből oligarhátsz? Hát ilyen minták vannak, tehát az oligarhatározók szerintem teszek is erre utalásokat, tehát van az a minta, ami a, a Államszocializmus korszakából származó kapcsolatrendszert használta a 90-es években privatizációs ügyletekben való meggazdagodásra majd ezt a fajta vagyont és hatalmat, meg kapcsolatrendszert politikai kapcsolatokra szerintem ez egy mintai, ebből több van, és akkor ebből nagyon érdekes leágazások vannak, mert van, aki a jobb oldal felé ment el, van, aki a abszolút a, a oldal tér felé maradt, ami valamennyi logikusabb volt, ha már az álmod kapcsolatrendszerből. És uh, egyszerűen ez a legjellemzőbb, mint a talán a, a történetiségéből adódóan. Szerintem van egy másik minta, ami kevésbé van feltárva, ez a titkos szongálati kapcsolatrendszerből származó meggazdagodás, és ezt uh, politikai hatalomépítésre, ezt használják politikai hatalomépítésre. Szerintem van jó pár ilyen uh, körülöttünk lévő üzletember is, és, uh, akkor egy egy jelet, hogy vajon egy kétharmados kormányzati hatalom miatt nem tudta megteremteni az ügynök akták nyilvánosságát. Lehet, hogy sok minden kiderülne, nem feltétlenül a politikusokról szerintem, hanem olyan a pártok környékén mozgó ö, üzletemberekről, akik, ö, akik részesei voltak az álmoszocialista rendszertitkor szolgálatainak különböző minőségben. Tehát szerintem leginkább ettől van félelem, hogy, hogy valami olyan helyzet mutatkozna a magyar közvélemény előtt, aminek valóban hogy milyen destabilizáló hatása lenne. A nyilvánosság ugye nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ezek az ügyek napvilágra kerüljenek. Milyen módon lehet még harcolni a korrupció ellen nézek itt ma hogy mik, mik azok az alapfeltételek, amik szükségesek egy állam működésében ehhez? Az a majd, hogy minden, minden cikk azt mondja a végén, hogy mit tehet az ember, hogyha ilyen súlyos korrupciós mintázat van egy országban, és akkor Változtassák meg a szabályokat, erősödjön a végrehajtás, ezek az elsők, ami nyilván nem fog megtörténni, mert hogy így van kitalálva a rendszer, hogy ne lehessen ne, ne, elkapni azokat, akik visszaélnek vele. És ugye a következő az, ami az átláthatóság, tehát a nyilvánosság erősítése és a társadalmi mozgósítás az egy a, a két eszköz, ami, ami ugye rendelkezésre áll. de ennél többet nem sikerült eddig a tudománynak összeszednie így a világból. Ugye vannak országok, ahol hirtelen megtörtént ez a váltás, hogy, hogy erősödött a szabályozás és, és nagyon komoly szankciókat vezettek be. Hongkong, Szingapur, de hogy az, az nem egy demokratikus berendezkedés, legalábbis a mi európai normáik szerint az ottani intézkedések azok kicsit drasztikusak ahhoz, hogy, hogy mi ezeket elfogadjuk, én se szeretnék egy ilyen országban élni. Úgyhogy marad ez, hogy minél, tehát a nyilvánosság ereje, és hogy minél több embernek egyesével elmondani, hogy, hogy miért probléma ez, és hát hogyha akkor valamilyen változás történik. És az oknyomozó az újságírásnak ebben milyen szerepe van? Ó, hát féle mondom, hogy hát, ez lesz nagyon fontos, van szerepe van, de, de az, az igaz, hogy, hogy, hogy a másik oldalra is nagy hogy kéne fektetni, amennyiben, hát sokszor érzékeljük, hogy csomó történet napvilágra kerül, és akkor a is nem történik semmi. Tehát, hogy, Kétségtelen kéne dolgozni valamilyen formában azon, hogy a... Nem tudom, hogy az újságíró feladata el, de valamilyen módon kéne dolgozni azon, hogy a társadalmi érzékelő csápokat vagy szenzorokat valahogy élesítsük. Tehát, hogy van egyfajta, hát nem tudom, konformizmus vagy konfliktuskerülés azért a magyar társadalomban, ami, ami hát elég régóta húzsol van ami miatt sokan inkább elfordulnak, megnyitanak, még nem. Tehát, hogy ez nem ilyen, nagyon aktivista szellemiségű társadalom ez, ami nyilván történeti adottság is, ami persze bár nem baj ezen, hogy, hogy mondjam, meg aktivistáknak, meg a társadalmi különböző civil köröknek ezen dolgozni kell, mert hát ez egy ilyen örök küzdelem. Um, én egyébként egy, egy cinikus megjegyzést akartam hagyni, amit a Noémi mondott, hogy ez egyik intervallanyom még, amikor ugyanezt megkérdeztem, tőle, hogy mit kellene tenni egy üzletemben azt mondta, hogy hát mondjunk lecserélni a magyar államigazgatást, meg az elit egy részét és vagy egy kritikus tömegű skandinávra, és akkor megoldódna a helyzet. Ők ez persze egy cinikus megjegyzés. Én, én szerintem nagyon sok biztató jelet látok, tehát amit az átlátszók körül abban szerintem nagyon sok biztató jel van, leginkább a civil aktivizmus tekintetében. Az újságírás szerintem rettentőbb fontos, tehát hogy legyenek olyan újságírók, akik ezeket az ügyeket feltárják, de legalább ilyen fontos azoknak az eszközöknek a demokratizálása, és a demokratizálás alatt nem azt értem, hogy, hogy mindenki használhassa, hanem azt, hogy mindenki könnyen használhassa azokat az eszközöket, amiket az újságírók is használnak. Tehát ilyen értelemben a tud létrehozása szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy ezek az eszközök, vagy legalábbis ezeknek az eszközöknek a része, amiket az olyan újságírók, mint a Dani használnak, ezek demokratizálva legyenek, tehát mindenki számára érthetően, egyszerűen, könnyen elérhetők legyenek, mert ez a, ez a legfontosabb eszköz a korrupt megoldások és a korrupt emberek ellen, hogy ezeket az ügyeket minél nagyobb számban a hozzák hozzuk újságírók és hozzák azok az emberek, akiket egyszerűen ez csak érdekel, és erre most már minden lehetőség adott. Tehát nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, amit még Magyarországon nem használunk, és ezeket kéne meghonosítani, behozni, mindenki számára elérhetővé tenni, és akkor nincs menekülés, Tehát szerintem a trafikkonceszió is. A trafik úgy, hogyha nincs az az internetes közeg, ami most van, gondoljatok egy tíz évvel ezelőtti helyzetre, ez nem ütött volna ekkorát. Tehát az újságírók ezt nem győzték volna feldolgozni, tehát itt egy olyan mennyiségű sztorival és adatmennyiségkel kellett dolgozni, amit csak internetes eszközökkel lehetett feldolgozni. Mennyire számít az, hogy milyen szektorokat vagy milyen részét érinti az állampolgárok életének az, hogy hol történik ez a helyzet helyzetteremtés? Tehát mi az, ami átviszi? az állapolgároknál azt a küszöböt, hogy most azt mondják, hogy már akarok csinálni egy animgifet simicskáról, vagy egy macskát orváról, mert hogy annyira utálom, amit csinál? Azt van, hogy nem feltétlenül a szektor számít, hanem hogy, hogy mennyire rossz a gazdasági helyzet egy országban. Tehát hogy minél szegényebb egy ország, minél rosszabb a jólét, vagy rossz lét, annál, annál alacsonyabb az emberekénk küszöbe, és, és nagyobb a motiváció, hogy egy animgifet készítsen simískáról. Nyilván, ugye ami leginkább érinti az embereket, azon kívül, hogy nincs pénzük, és hogy, hogy ezért elégedetlenek és szeretnének változás az az egészségügy, ugye, ami ugye elég szívremarkolóan tud lenni, hogyha, ha az ember oda kerül. De ez egy egész más típusú korrupciós mintázat, mint amiről, mint amiről mi beszéltünk, ami szintén jelen van ugye, a magyar társadalomban. De, de ugye ott, ott szembesül az ember ennek a következményeivel napi szinten is, és, és az tud mindig egy olyan olyan motiváció lenni, hogy azt úgy nem így szeretnék élni, mert hogy ott ez egy nagyon sok a kockány. Szerintem azért mindenkiben a itt üske. Előbb-utóbb mindenkit, mindenkit utolér a rendszer, tehát mindenki ismer előtt, akinek elvették a trafikját, vagy nem kirúgtak a telekom cégtől, a dolgokban és mondtam valami teljesen offod. De a lényeg az, hogy mindenkit, mindenkit uh, utolér a rendszer csak uh, hát hiányzak azok a formák, meg azok a közösségek, amikben ez a kifejeződésre tudnak jutni. Ami szerintem szocialista maradvány, és hát azért abba bízom, hogy ez az évtizedek alatt majd szép lassan a civil társadalom szóval megizmosodik. De hát ezen ott így ugye, kell. Igen, tehát a ugye, ami benne retentő sok pénz van, az nagyon nehezen megfogható valóban az állampolgárok számára, miközben nagyon fontos ügyek, hiszen a médiának, igazából ja. az újságíróknak van felelőssége, hogy ezeket a sztorikat úgy tálalják, hogy hogy átérezhető legyen, hogy akár a gáztározó problémája hogyan érinti az ő mindennapi életüket, vagy a gázszámlájukat, vagy a, tudom, az energia kifizetéseiket. Tehát e, e, e, ilyen téren szerintem az újságíróknak van felelőssége, és aztán egy valamilyen történet van, ami viszont könnyen e, megragadható az emberek számára, tehát ami a lézerblokkoló ügye az nyilvánvalóan mindenki számára egy könnyen átélhető történet volt, és ilyenből korrupciós számokból is hal, egy hal, halmot lehet mondani, amin keresztül jól megvilágítható egy rendszer. És ebben megint szerintem az úságíróknak a felelősségük van, hogy ezeket a sztorikat megtalálják és felszíne hozzá. És uh, bocsánat, hogy így vitatkozok veletek, meg egy kicsit ugye az átlátszóval is egy személyben, hogy uh, miért fontos az, hogy az ilyen Elmondtabb, kevésbé érthető ügyeket folyamatosan feltárják az újságírók. Miért fontos ezzel foglalkozni, hogyha mondjuk azt mondja Dani, hogy hiába ír meg valamit, nem történik semmi, hiába írt meg te egy field, nem, attól az oligarba ugyanúgy megkapja még a különböző törvénymódosítás. Szerintem ebben nincs igazad, mert én általában szoktam vitatkozni ezzel a nem történik semmi megoldással, amit vagy megértéssel, amit adni, és mondok, mindig történik valami nincs olyan valaminek nincs következménye, az is következmény, hogyha azt látod, hogy valójában nem történik semmi, de azért nyilvánvalóan mindig valami változik minden egyes cikkről, vagy minden egyes írástól, de szerintem ez, ez, ez nem így van, és uh, most elfelejtettem. hogy akartam mondani, pedig akartam egy másik ügyben is vitatkozni veled, de majd lett eszembe. Én nem, bocsánat, nem akartam, nem akartam tenni, mint egy állazgónál menőtt tenni semmi, azon bővíteni kell az eszköztárt inkább, azt gondolom hogy az optimozó újságírásnak is, ahogy az átlátszó hogy nyilván szintén úttörő, a új módszerek felé kell ítni, tehát mondtam, amit te mondasz, hogy leíratott barokzasztó, hosszú szinte, hogy hogyan uh, panamáznak egy cégek, cég, vagy hogyan viszik ki, hogy hogyan uh, csalják az adót, de hogyha ezt látványosan meg tudom mutatni, akkor az nagyobb társadalmi hatást fog generálni értelemszerűen. De az igaz, hogy azért hogy, hogy mondjam, használom nekem az, az újságírót, tehát nekem is volt az utóbbi hónapokban olyan, hogy elkezdtem foglalkozni e, egy e, zexpotrányomban, az azt mondtam, hogy akkor az legalább akkor legalább valami talán történt, azért van egy, olyan, van egy olyan funkció is, van, van egy olyan újságírói igény is, hogy, hogy nyomást akarsz gyakorolni, tehát hogy ez fontos, hogy, hogy azért is kell visszatérni az újságírókat, mert Azért az gondolom, a nyomás azok, akik, akik, akik tárgyai ezeknek az írásoknak, csak hát variálni kell az a eszköztárat. Én mindig a motiváltam magam, meg a kollégáimat is, amikor ugye ezer kudorctörténetet fel tudok sorolni, hogy nem történcső, hogy nem az történt, nem úgy, nem tudom, hát után, hogy különböző kormányos emberekkel beszéltünk, hogy minél inkább nem történik semmi, annál nagyobb szükség van egy oknyomozó íróra, egy Transparency international bár, bárkire, aki, aki ezzel ez ellen hajlandó tenni. Tehát, hogyha ha nagyon könnyen történnek a dolgok, akkor messze nincs ekkor a szüksége a nyomásgyakorlásra, ha nem, akkor viszont annál inkább, és hogy, hogy, hogy igenis előbb-utóbb valami történni fog, mert egy kicsi elmozdulás történik. Még az előző kérdésről eszembe jutott, hogy ugye, nem is tudom, hogy tettett fel a kérdést, de hogy kinek a felelőssége, vagy ki mit tud tenni, hogy, hogy itt nagyon hallgatunk, de szerintem az üzleti szektornak viszont nagy felelőssége van abban, hogy változon a helyzet. És én azt látom, hogy, hogy akár az előző típusú korrupciós mintázatban, amit ugye ö, a, a kormányváltás előttig láttunk, amikor inkább ez a külföldi uralta a, a, a pártokat, mondjuk így, akár a mostani korrupciós mintázatban nagyon fél az üzleti szektor, és nem, nem mer ö, fellépni ez ellen, holott abszolút szenvedő alanyai is egyben ennek a rendszernek, és ez ki is nyilván többször. És azért a tőke csak ott van, tehát a rendszer csak onnan finanszírozódik. Úgyhogy úgy, szerintem nekik iszonyú felelősségük lenne arba, hogy ne legyenek ennyire oltosak. Én Csak azt mondani, hogy szerintem azért nagyon fontos, hogy ezek az elmondott történetek is itt legyenek. De soha nem tudod, hogy mikor lesz ezekre nagy szükség. Ez lehet, hogy egy hónap múlva lesz nagy szükség arra, hogy ezek a történetek készen álljanak, arra, hogy hatást gyakoroljanak, lehet, hogy két év múlva, lehet, hogy három év múlva, öt év múlva. Tehát a legjobb példa erre szerintem a 7. kerületi ingatlanbotrányok ügye volt, amit a magyar sajtó elég alaposan több újság föltárt. Ezek az ügyek most ugye a bíróság erőt erősen haladnak, ez sokat álláról a magyar igazságszolgáltatásról, de a magyar sajtó ezekben az ügyekben, hogy mi történt a balettintézettel intézettel, a 7. kerületi házak, házak körüli ütletekkel, ezeket a magyar sajtó föltárta, és csak évekkel később használták őket, már akár az igazságszolgáltatásban, vagy akár a politikai vitákban. Tehát azt nem soha ne felejtsük el, hogy ezeknek a, az embereknek, akikről itt beszélgettünk, a legnagyobb veszélyt, az jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik más rendszerben mozognak, mint ők. Tehát ők nyilvánvalóan a pénz rendszerében mozognak, és egyszerűen nem fér a félből, hogy vannak olyan emberek, akiket ez ilyen szempontból nem érdekel, persze a mindennapi élet szempontjából abszolút, de hogy ők nem azt nézik, hogy ők azt hiszik a bizonyos újságíróktól nyilvánvalóan, hogy megvásárolhatók. Tehát a pénz vagy a közvetlenül, vagy a médiájukon keresztül. Tehát a legnagyobb veszélyt az jelenti számot, hogy vannak a városban olyan mozgó emberek, akik, akik ezt nem fogadják el, és egy több más koordinátorincszerben mozognak, és ez visszahat rájuk. Tehát ha ennyiben mindenképpen segíti a tisztulást, hogy nem mernek ugyanazokkal az eszközökkel ügyleteket végrehajtani, mint korábban, ha egyszer meg lett írva, akkor azért ők is óvatosabbak, olyanultabb, komplikáltabb eszközöket, szofisztikáltabb eszközöket használnak, tehát mindenképpen van hatás. Én megkérdezem a közönséget, hogy van-e egy kérdésetek Már mindent tudtok az orváhától, nem? de nem. Nekem először megint ott az ányának volt egy, -egy ilyen nyilatkozata, hogy amikor kineveznek egy kormányt, akkor annak van körülbelül 78 as tagja, ebből kb. 10 olyan ember van, amikor a miniszterelnök szabad, hogyha kell nevezni, az többi. Ugye ez így, hát, remélem, hogy ez, ez tudás volt a részéről, vagy nem tudom, hogy ez, ez mennyi alapja van. Nyilván ő a volt volt, tehát beleráltott a dolgokba. Ugye ez azért nyilván a ez az egyik kérdésem a másik, ami végig közben jutott, hogy, hogy, hogy ugye minél is simsika kiemel, de a, nyilván ő az egyet, vagy ennyire ráépve az egész és mindenki mások az ő bűvilegkém, ami sóm anya, vagy, vagy, vagy az ilyen-nél ilyen hetekről, miért nem a fügyász körülni a igatának volt A harmadik meg, ami eszembe jutott, hogy, a, hogy a gazdasági szféra elé mit tehetne, tehát a neki érdezt az élegnének, és hogy ez kapcsolódik, hogy most épp van a gazdasági szférának a egyik legnagyobb személyisége, a csányi sámköréppen, közelebeszünk és hogy ez sem megerindította meg egy ilyen folyamatot, amiben a gazdasági szféra elkezd a korrupció ellen Hát én az első helyet tudom bemelni, az azt az nagy részben így van. Egy kormánynak jelentős, egy kormány jelentős részét meg az érdekcsoportok. Ez a tapasztalat, ez a cikk, amiről beszéltünk, ami az átlátszom fel, az elég való dokumentálja is, hogy mennyire sok ember delegáltak a kormányba, a, a, és hogy mely, mely érdekcsoportok kiket delegáltak ebben a kormányba. Nekem az egyik legtipikus, a, a legjellemzőbb momentumán. Ciklusnak az a, az a fejlesztési miniszter kinemezése volt, az új fejlesztési miniszteré, aki, hát ugye mondjuk Orbán Viktornak a politikai karrierje viszonylag jó dokumentálhatónak Tekinthető német Lászlói, tehát én, én komolyan, komolyan gyanak hogy soha helyetőben nem találkoztak korábban. Tehát hogy annyira kevés tudás volt, vagy annyi, én kerestem ennek nyomani, és voltak az, persze eztek voltak elő, elő, mondjam, elő Előzetes tudása voltam, hogy a fejlesztési minisztérium az mennyire erős befolyás alatt áll, de ott, ott abban a döntésben már nagyon-nagyon kilágott a rólád, hogy, hogy gyakorlatilag olyan kicsit hasonló casting zajlott, mint, a, mint amikor a szociálkereszték minisztériumát annak. A gazdasági részhez, csak a az még csak Csánihoz még annyit, hogy azért szerintem ez sokkal komplikáltabb ez a viszony. Ö, az egy ilyen nagyon fura függőség, hogy az Orbánnak van egy fura státusz ebben a történelemben, mert ő Simiskával nyilván van ez a szimbiotikus viszony, Csányival pedig van ennyire lehúz meg erre, ez azért típusú. Az azóta is sok törvény segítette ebben a ciklusban is, miközben most azért nagyon-nagyon meg van szivatva, és hát, hogy azért hogy ilyen igazi mosoly diplomata Csányi. Én azt érzem, hogy ott azért van egy ilyen balanszírozás, hogy eddig volt egy ilyen egyensúlyozás, ami most valóban kezd elharapózni, hát ők, igen, nincs kéretű egy konyakot, és akkor ezt így nézhetjük A gazdasági részét az... Tehát azt én, a vajon be, hogy Csányi Sándor és a kormány köztű konfliktus a szóval gazdasági szempontból. A gazdasági, tehát a, a, amit az üzletemberek tehetnek, az az, hogy elzárják a csapokat. Nyilván ezt könnyű mondani, nagyon nehéz megtenni, de, de hogy azért hogy volt már olyan pillanat, amikor ehhez a magyar üzleti szektor viszonylag közel állt pár évvel ezelőtt, amikor így, így nagyjából egységesen felléptek a pártfinanszírozás reformja érdekében, aztán végül egy-két tehetősebb üzlete, ez a dolog megbukott, de, de hogy, hogy, hogy, hogy ezért lehetne ott szerveződni és azt mondani, hogy, hogy akár jó értelemben vett kartáként, hogy, hogy bizonyos cégek, szektorok ezt így abba hagyják, és, és felvállaltam, azt mondják, hogy nem. És előbb-utóbb ennek lehet, hogy lenne eredménye, ami biztos az az, hogy ha ez nem történik meg, akkor, akkor nem nagyon van esély a változásra, mert, mert a rendszer újra termelni magát, még hogyha Hight is alakul azoknak a cégeknek a rendszere, amelyek amelyenképpen a, a pártokat finanszírozzák. Ö, és akkor ö, még a, az első kérdés, hogy, hogy ugye érdekcsoportok nézik, szerintem igen, tehát hogy ez, ez még tudományos szempontból is teljesen megállja a helyét, ö, hogy ö, hogy, hogy igen, erre, erre van szüksége ennek a régiónak. Az Attila azt mondta, hogy ez a fajta kapitalizmus van itt Magyarországon, nem tudom, hogy az oligárnak levezetett. Ezt a tudomány úgy hívja, hogy network kapitalizmus, tehát hálózati kapitalizmus, és, és valóban erre épül, hogy különböző érdekcsoportok politikában és üzletben oda helyezik az embereiket, és, és ezáltal gazdagodnak ők maguk, és tartják meg a hatalmat üzletben és, és a politikában. Úgyhogy ezt ez szerintem nem sinál elkészült, hogy és ugye volt még ez a kérdés, hogy Simicska mellett kik vannak még? Hát én a, nem tudom ezt, tehát én nem nagyon látok jelenleg a más oldalán más önállóan mozgó karaktert, illetve ha van is, akkor a súlya nem olyan óriási, hogy ez jelentős befolyásra predesztinálni. Inkább a gazdaságról szerettem volna hozzászólni, hogy Szerintem itt a nagyon nagy kérdés az, hogy amit a mai mondott, hogy ez a rendszer képes-e újratermelni magát, tehát szélesebb értelemben Magyarország mennyire tud sikeres lenni egy ilyen network kapitalizmusban, addig, amíg ez valamennyire to a továbbdőcögés biztosítja, és másik oldalról pedig a magyar társadalomnak elég ez a továbbdőcögés, tehát ez az 1,5%-os növekedés, ami mondjuk az Európai Uniós tagságból szinte automatikusan következik. Ha, ez nem, ha nem lennék az Európai Unió tagjai, akkor még, még sokkal súlyosabb visszaesés lenne. Tehát igazából az a kérdés, hogy képes-e ez a rendszer újra termelni magát, tehát az, amit most kialakulni látunk, az képes-e olyan viszonyokat teremteni, ami, ami megfelelő a magyar társadalomnak, és azt mondja, hogy ő ebben még a kapitalizmus szinten és tovább él. Én azt gondolom, hogy ez nem, tehát hogy egyelőre ugye az látszik, hogy hogy jelentős kölcsönök árán sikerült fenntartani ezt a rendszert a 2000-es években. Aztán, amikor a kölcsönök elfogytak, akkor, és ez látszik az elmúlt három évben, akkor elvettek pénzt azoktól, ahol volt. Tehát a részben a privát szférától, a nemzetközi tőkétől, lévő pénzt, tehát ez most egyelőre mind a kis magába fölfajta, és aztán most lassan már ennek is a végére. Kerülünk. még mondjuk a magánszektortól nyilvánvalóan lehet pénzt elvenni, de az még kisebb növekedés, még lassabb tovább döcögés fog eredményezni. Tehát a nagy kérdés az, hogy ennek mikor érünk a végére, mert szerintem nem föntartható, mert Magyarország nem egy zárt rendszer, tehát közben a világ körülöttünk hozó, a magyarok is látják, hogy Szlovákia jobban teljesít. <tos> És akkor ennek majd egyszer gondolom vége lesz, még nem biztos, hogy jövőre nem mi A az úgy néz ki, hogy nemzetközi szervezet Berlinben van egy, egy titkársága, de minden egyes helyi szervezet az anyagilag és szervezetileg is független a berlini központtól. Úgyhogy, mint bármelyik magyar civil szervezet a Transpanyas International is próbál forrásokat szerezni, ez a magyar TI költségvetésében úgy néz ki, hogy 80%-a a költségvetésnek különböző nemzetközi forrásokból van, leginkább Európai Uniós Forrás és Amerikai Alapítványok, és 20%-a jön az üzleti támogatóktól, egyéni támogatóktól, és kisebb pályázatokból, követségektől, nem tudom, cégektől. Nagyjából így néz ki. Nyomást gyakorolni nem, nem különösebben, tehát viszonylag itt Magyarországon legalábbis mi függetlenül tehettük a dolgunkat, és, és nem nagyon szól hogy bele senki a munkánkba. És van érdeke a transzparenci internese? Nem? Tehát azt nem ez lehet, hogy ki hogyan a nyomást transzparenci internese de akkor azt láthatjuk, hogy mi az évek, hogy mi az, ami mi így töltetik. Mit szeretnének nincs? Tehát ők mondjuk akár személyesen benned milyen célra mozog, amikor ezen a dolgok van dolgokban. A... Hát, nyilván hasonló, mint az Attiláékban, tehát ők szeretnék egy jobb országban élni, és, és hogy csak maga a megközelítés más, tehát hogy a, a transzparencia eszközé azok ott mások, tehát másban. Nem is tudom, hogy másban, hiszen inkább azt mondom, hogy más eszközöket alkalmaz, inkább az ilyen tudományos szesvontú kutatások alapján próbálja elmegyeleszni a döntésutókat, hogy mi a probléma, és ez, mi, le, mi lehet rá a megoldás. Tehát, hogy ez a vonal, amit az ilyen szervezetek esetében, mint a Transparency, mint az International és persze van a különbség kettő között finom szólva. Az a nagyon jó, hogy a kormányokkal általában egy platformon szoktak állni. Tehát óriási egyetértés szokott lenni a kormányokkal, hogy a korrupció szintjét csökkenteni kell, tisztább és átláthatóbb viszonyokat kell teremteni, tehát szinte ilyen negédes egységben szoktak működni az antikorrupciós szervezetek a kormány. de tényleg csak a megközelítésbeli különbségek szoktak mutatkozni, hogy az ilyen jellegű szervezetek, mint a Transparency és az, átlá... vagy az Átlátszó, elég szélsőségesen képviselik azt, hogy milyen gyorsan és milyen szintű átláthatóságot és milyen szinten kell tiszta viszonyokat teremteni. És akkor általában a kormányok, főleg, hogyha üzleti érdekcsoportok fogságában vannak, ezt egy kicsit máshogy látják, mert a létüket veszélyeztet, és ebből szoktak kiseviták, kialakulni, meg mondjuk az átlátszó erőre elég sokat cikkezik, de szerintem ö, szerintem ezek olyan célok, amiket, hogyha bárkit megkérdeznek az utcán, akkor nagyjából egész évvel egyet vele. Tehát mindenkinek az az hogy tisztább viszonyok teremtődjenek, és ezért, ezért kényelmes ezekben a szervezetekben dolgozni, mert ilyen nagyon jó célokat lehet képviselni. A magam részéről ezt tettem volna hozzá. Ez elsősorban volt egy kérdező. <kül> és itt szeretném összehasonlítani a mai magyar helyzetet a korábbi nemzetközi, illetve magyar helyzetet, mi, miben azonos a mai magyar helyzet ö, olyan diktatúrával, amik egzisztáltak már a 20. században, akár Magyarországon, akár máshol, és mi várható ezek után. Tehát ha arra gondolunk, hogy a híres rendszer Szovjet segédette 8 év, 8 évig, ugye, és még ma is nagy hatással van rá, és e, dicsőségesen van össze. E, nyilvánható ezzel ehhez képest Magyarországon, amelyiknek nincsen hátszele tulajdonképpen. A másik dolog, az is egy érdekes valók, hogy ez a mai hatamon lévő politikai generáció, tulajdonképpen még, még politikai generáció fiatal, de létezik-e olyan diktatórikus politikai generáció, a Északmorain kívül, amelyik sikeresen uh, továbbadta a szerzett javait a következő generációjának, hiszen itt mindenki előutó a családjára gondol, és a gyerekeinek vagy a rokonainak szeretnék továbbadni. Ez uh, minden Hitlernek nem volt gyereke, de, de szálinak volt, és, és a többieknek is voltak. És, uh, kudarcot hallottak, hogyha megnézzük, hogy a szabaddemokraták szövetségében a korai időszakban hány gitátólhoz közeli, vagy a, a, a rákosi rendszer politikájához közeli apa, apának a gyereke fordult teljesen szembe a szüleivel. Hogy várható e vajon az, hogy nem akarom az Orbán Viktor családját mondani, de most persze azonban legelső legelsősorban, hogy mikor lesz elege a saját szüleiből egy-egy ilyen szerencsétlen eltorzult anyú gyereknek, mert ebben nem szerencsés életi az a véleményben, ugye? Túl azon, hogy, hogy amit mondhatok, hogy gazdaságiak, viszont valóban nincsen ennek a rendszernek, Valahol össze kell omlannia, illetve... Uh, meg... Elnézést is röviden megfogalmaznám akkor a kérdést, mert Ebből annyi mondott, hogy erre a nehéz én Csak azt akartam mondani, hogy ezek nagyon, -nagyon, nagyon, nagyon érdekes kérdések, de részben nem ennek a vitának a... Én legalábbis úgy hogy nem ennek a vitának a, a részei, és ez, főleg a történelmi párhuzamokat én abszolút sentítónak érzem. És és azt gondolom, hogy erről lehet, hogy egy másik pillanat kéne valahol rendezni, és, és nem itt, nem tudom, valaki akar -e reagálni bármit a... a... Hát én annyi, annyira, annyira reagálnék, ezt kiragadva ebből a körkérdésből, hogy a, a, az igaz, hogy a rendszer milyen irányba fejlődik, az nem fenntartható. Tehát hogy azt lehet azt gondolni, hogy ha elküldjük a csúnya, nem tudom, egy magyar, a csúnya telekomot, vagy a csúnya erdélyét, hogy a, majd, majd sokkal jobban fogunk tudni áramot szolgáltatni, meg jobban fogunk mobil cégeket üzemeltetni, mint ők. És majd, tehát, hogy azért tehát nem véletlen, nem nem, hogy ezek a fejlesztéseket nem Magyarország valósította meg Magyarországon. Tehát, hogy az, hogy nem rendelkezünk ezzel a know-how-val. Most azt gondolják, hogy kicsit, ez, kicsit ilyen gyerekesnek tűnik ez számomra. Persze aztán valamikor, bár, amikor volt ez a Magyar Mobil Cég ötlet, még 11-ben úgy tűnt, hogy tényleg lesz a magyar mobíva, aztán, aztán visszakoztak, meg vannak azért, hogy mondjam, racionális megfontolások is, de ha tényleg az piacot így reprivatizálni akarják, hát abból nagyon nagy is lesz szerintem. Tehát hogy azért az nem... Tehát van egy ilyen rossz tokikája rendszernek, hogy áldott terjeszkedni akar, és elpült olyan pont, olyan szektorokig, amihez nem értani, ez nincsen se tőkéje, se tudással, se semmi -e. És, hogy Mi viszont növekednie kell, ezért aztán lehetnek ebből ilyen kis Én értelem ezt, nem a rendszer nem fenntartható. Azt, hogy mennyire nem, vagy meddig nem, az, az nem tudom. Ja, egy utolsó kérdés. Vajon. van még én. Okay. Ne harapodjálom, hogy a magyar nem az első nyelven. To, uh, to CEO, right? mm -hmm. I have a Bambodal is a dilemma to Noemi from CEU right he these, uh, the term network capitalism um, in, in the United States we refer to that as a, if I understand correctly crony capitalism which isn't quite capitalism it's when you have handouts to your friends to uh, people close to you and it doesn't depend on a free market system and uh The gentleman said over there quite one of the questions he brought up it kind of ties together with an article I read in the Majular Naranj. It was an interview with Ivan and he talks about how the country is in the position it's in right now because it is unable to come to terms with what has happened, what they have caused what they have brought upon themselves in the past. So they're always trying to self-victimize, trying to find someone point to point the finger at other than looking at why have we ended up in this situation, what did we have to do with it. And my question is that I know a lot of people, I know a lot of journalists, I know a lot of Americans, I know a lot of Hungarians who read sites like Atlas so who follow Transparency International's work. And what what do you guys think is the, what has to happen in Hungary for this to stop? It's so fucking absurd at this point. Like I, I, I feel like there's there's a conflict where where it seems where it's almost as if um, people are people are expected people are people expect to be told what their rights are as opposed to acknowledging that everybody has the same rights and that we should go forward from there instead. And what has to happen for this to change in Hungary? Magyarban választolhatod? Igen, ja, Oké. Okay. Az, az első az viszonylag egyszerű, tehát hogy ez a network capitalism, ez, ez egy olyan elméletből jön, ami ugye e, azt taglalja, hogy az állam és az üzleti szektor viszonyában az intézményrendszernek szeparáltnak kell lennie ahhoz, hogy jól működjön az üzleti szektor. Tehát az állami befolyás az viszonylag rendezett keretek között kell, hogy történjen, mert olyan nincs, hogy teljesen szabad az üzleti szektor, valamilyen módon szabályozás mindig van. És az a, a kutatás azt mutatta ki, hogy ezekben a posztszocialista országokban, de főleg a közé kelet európai régióban, ez az intézményrendszer nem szeparált, és, és sokszor személyes kapcsolatokon múlik az, hogy hogy néz ki az intézményrendszer maga, és ezt nevezi network kapitalizmusnak, vagy network kapitalizmusnak. De lehet, hogy az az elmélet, amit te ismersz, az. az na igen, tehát, hogy, hogy ez. És akkor a másik kérdés, hogy mi. Tehát, erről már ugye sokat beszéltünk, hogy mit, mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez, ez változzon. Az biztos, hogy erre nincs olyan quick fix megoldás, hogy akkor holnap utára itt minden megváltozik. Ez iszonyú sok akkor, és valószínűleg generációkban mérhető az, hogy ez megváltozzon, ha csak nem valami nagy összeomlás történik és nem döcög tova a gazdaság hosszú távon. Én azt láttam, hogy mindig van lejjebb, tehát, hogy belővel ezelőtt azt gondoltam, hogy ennél rosszabb mondjuk egy pártfinanszírozási szabályozás nem lehet, lehet, tehát, hogy még ki lehet találni, még vannak szifrább dolgok, és még így is működik az ország, egyáltalán nem amik össze. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon hosszú távon lehet ebben gondolkodni, és még erre a kérdésre is válasz az a viszonylag híres idézet egy elit kutató vagy az elit kutatás megalapozójától, hogy a, a történelem az mindig is az elitnek a temetője. Tehát előbb-utóbb le fog cserélődni ez is. És akkor már meglehetjük, hogy a következő milyen lesz, jobb minőség, rosszabb, össze lehet hasonlítani, de örökre biztos, hogy nem marad így. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, és köszönöm szépen mindenkinek, aki adományozott azért, hogy támogassa a rendezvény megszervezését, és a következő alkalommal egy ehhez kapcsolódó témánk lesz a korrupció és az innováció egymásra hatása Magyarországon, ez november 27-én két órakor lesz várni titeket szeretettel.